Na, so eine Überraschung. Der Herr Oberlehrer Zara. Na, was kann ich für Sie tun? Herr Lindelbauer, ich habe gerade Ihren neuen Artikel gelesen. Ich bin sehr wütend auf Sie. Ach Gottchen, er ist wütend. Na, das tut mir aber leid. Wenn Ihnen mein Text nicht gefällt, dann schreiben Sie doch einfach einen Leserbrief. Warum haben Sie nicht auf mich gehört? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie den Mann in Ruhe lassen sollen. Für alles, was jetzt passiert, sind Sie allein verantwortlich. Noch kommen Sie, was soll schon passieren? Meinen Sie, dass unser Hähnchen vor Wut explodiert? <lacht> das wäre doch lustig. Das ist gar nicht lustig, Herr Lindelbauer. Ich habe hier vor mir auf dem Tisch ein Tagebuch von Alfred Hahn liegen. Oh, Sie haben ein Tagebuch von ihm? Ich ich war gestern bei seiner Frau in Glaubing. Sie, sie hat es mir gegeben, da stehen Sachen drin, die können Sie sich nicht mal in Ihren schlimmsten Träumen vorstellen. Das klingt nicht uninteressant. Ich würde es ganz gern mal sehen. Nein, Herr Lindelbauer, nach Ihrem Artikel von heute habe ich überhaupt kein Vertrauen mehr zu Ihnen. Ich schicke das Tagebuch an die Kriminalpolizei und werde auch Ihre Artikel und Hans Leserbriefe mit in den Umschlag legen. Ich will nicht mitverantwortlich sein für das, was Alfred Hahn vielleicht bald tun wird. Ähm, aber Sie können mir das Buch doch wenigstens kurz zeigen, oder? Tut mir leid, auch das ist nicht möglich. In einer halben Stunde fahre ich in den Urlaub. Ich habe Sie gestern gewarnt und warne Sie heute noch einmal. Seien Sie in den nächsten Tagen sehr, sehr vorsichtig. Auf Wiederhören, Herr Lindelbauer. »Halt, das ist unfair. Bitte warten Sie. Ich komme zu Ihnen. In einer Viertelstunde. Spätestens bin ich bei Ihnen.« »Na sehen Sie, es geht doch«, sagt Alfred Hahn und lächelt zufrieden. »Tja, in der Not kommen immer die besten Ideen, stimmt's?« Garsten Zahra legt das Handy auf den Tisch zurück. »Und jetzt?« fragt er. »Jetzt warten wir.« »Sie warten. Ich muss in einer halben Stunde am Hauptbahnhof sein.« Hans Zeigefinger bewegt sich zum Schalter. »Wir warten.« »Darf ich wenigstens meinen Koffer fertig packen?« »Wir warten.« »Okay, okay.« Carsten Zarra blickt auf sein Handy. »Es ist 13.37 Uhr. Christine ist jetzt irgendwo zwischen Nürnberg und München.« In 40 Minuten wird sie allein auf dem Bahnsteig stehen und wenn er Pech hat, wird er sie niemals wiedersehen. Positiv denken. Hahn steht neben der Wohnzimmertür. Seine Augen sind leer. In seinem Gesicht gibt es keine Bewegung. Was finden Sie eigentlich so interessant an Raphael Lindelbauer? fragt Carsten Zara. Der Mann muss irgendetwas haben, das ich bisher noch nicht entdeckt habe. Hahn schweigt. Ich finde, er ist ein Besserwisser, sagt Carsten Zara und macht einen kleinen Schritt rückwärts in Richtung Tür. Ein kleiner, langweiliger Besserwisser, sonst nichts. Hahn schweigt. Sein Zeigefinger spielt an dem Schalter herum. Mal ehrlich, wollen Sie uns wirklich in die Luft sprengen? Wegen des scharfen s? »Ist es nicht egal, wie man das Wort Nussschokolade schreibt? Ist es nicht viel wichtiger, wie die Schokolade schmeckt?« Hahn schweigt. »Bitte, Herr Hahn, bis jetzt ist noch nichts passiert.« Carsten Sarah machten noch einen kleinen Schritt Richtung Tür. »Wenn Sie nach Hause gehen, ich verspreche Ihnen, dann vergesse ich Ihren ähm, Besuch.« Hahn schweigt. Sein Gesicht ist wie eine Mauer. Carsten Zara muss an Anita Hahn denken. Am Ende war seine Mauer fertig, hat sie gesagt. Draußen waren alle anderen und drinnen nur noch Alfred und ich. Wissen Sie eigentlich, dass es Ihrer Frau nicht gut geht? Karsten Zara macht noch einen Schritt. »Warum kümmern Sie sich nicht um sie? Warum machen Sie ihr das Leben so schwer?« Die Wohnungstür ist jetzt nur noch zwei Schritte von ihm entfernt. »Sie beide könnten es doch noch einmal versuchen, oder? Ich glaube, sie liebt sie noch immer.« Hans Hand macht eine kleine Bewegung. Sein Zeigefinger legt sich jetzt fest auf den Schalter. »Gehen Sie zum Tisch zurück, Zara!« Sonst passiert ein Unglück. Mann, denken Sie doch an Ihre Frau. Meine Frau ist tot. Jetzt ist sie endlich da. Die Todesangst. Sie fährt durch Karsten zaras Körper wie ein starker elektrischer Schlag. Jeder Gedanke an Flucht ist verschwunden. Langsam wie in einem bösen Traum geht der Detektiv zurück zum Tisch. Hahn sieht auf seine Uhr. Wenn es gleich klingelt, dann gehen wir zusammen zur Wohnungstür. Sie werden die Tür öffnen und dabei so vor mir stehen, dass Lindelbauer mich nicht sieht. Sie werden ihn hierher ins Wohnzimmer führen. Ich werde immer direkt hinter Ihnen sein. Denken Sie daran, wenn Sie einen Fehler machen, dann war es der letzte Fehler in Ihrem Leben. Schweigen. Der Mann weiß, was er will, auch wenn es völlig verrückt ist. Er will es. Das genügt.